<laughs> I, I, I, I, I, I. <laughs> I'm not trying to speak. <laughs> You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Elmondom, mi hangzott el, levesszük nullára, és a range-et levesszük kicsire. Ez majdnem olyan, mint valami főzőműsor. Pasírozzuk, aztán szufidáljuk, ezeket csak úgy hallgatom, és halvány lilagőzöm nincs arról, hogy miről beszélnek. Egyáltalán az embernek több periódusa van, ugye gyerekkorában is van úgy, hogy hozzábeszélnek, és semmit nem ér belőlük, mert nem tanult meg még beszélni. Aztán eljön a felnőttkornak egy bizonyos periódusa, így 60 után, ki tudja mi előtt, amikor szintén beszélnek hozzá, és semmit nem ért belőle. Ez a szufidálás, meg a rénzset levesszük mennyire? Nagyon a kicsire. Legkisebb. A legkisebbről levesszük a rénzset, ez még a jobbik eset, mert van az, amikor az ember aztán kész. Se ajtó, se ablak, nem ért semmit sem. Elfelejtettem elhozni a morsa porciót, viszont elhoztam a sajtópáhoj székemet. Valamit mindig el fogok majd hozni, beleítve saját magamnak. Istenem, még valamit ki akartam rakni, de mit? Ja. 2538812 ez egy telefonszám, amit ha fölihívnak, akkor föl fogom venni. Mármint nem a telefonszámot, hanem ezt, ezt sem fogom fölverni, hanem be fogok nyomni egy gombot. Így. Egyáltalán. Telefon már egyáltalán vesz az ember föl. <kül> ez a kőgés, ez még a múlt hétről maradt. Ennek következtében nem utaztam el külföldre. Emiatt kezdődött a hétkeddem. És... Minden mindennel összefüggésben van. Semmi sincsen véletlenül. te nagyon kevés dolog biztos, hogy véletlenül van, de becsukjam az ajtót? Nem, én kérdeztem. Én hagytam nyitva. Elindult a folyamat. Én És akkor kiveszed a... Elnövítünk csak a zenét. Arról beszélgettünk a csapat Benyáminnyával, hogy tenne fogta magát a YouTube és letiltotta a műsort egy... Uh... Jó reggelt! Ahó! Jó reggelt! Igen. Csak azt szeretném mondani, hogy bejött a tegnapi keresési ötlet műsor cserével. Egyből megvett Figyeljen, a kurtás teljesen boldog. A kurtás boldog, és nem látszik, én pedig mosolyogtam, mint a vadalma. A boldogá akartam tenni, azért hívtam rögtön. De figyeljen, ez egyébként, nézze, ez, ez pont az, mint amit az ember a hétköznapokban megél, um, az ember valamit nem tud megcsinálni, segítséget kér, megkapja másnapra, megoldódik, és akkor erről beszámol, és akkor hogy ne lenne a másik félben is elégedettség, meg öröm a tekintetben, hogy valamit sikerült segíteni a másiknak. Ez az a része a világnak, ami az én életemben mindig mérsékeltem működött, illetve nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, mert én azt gondoltam, hogy a világ mindig ezeken a dolgokon túl túlkezdődik. Tudja, szóval ne, nem, nem ilyen apró dolgoknál, aztán ahogy előre haladt, az időben, vagy a hangulatom miatt egyre jobban rájöttem arra, hogy ezeknek mekkora jelentőségük van. Én meg úgy gondolom, hogy ez természetes talán. Vajonnak? Nem, ez, ez teljes, de ez abszolút korábban, én is azt gondoltam, hogy természetes, de valahogy azt gondoltam, hogy ez túl természetes ahhoz, hogy az ember külön uh, energiát, meg figyelmet szenteljen. De hát önmagában az, hogy ez önnek ennyire fontos, az az emberre mindenféleképpen hatást kell, hogy gyakoroljon, és a Minden reggel hülyére idegeskedte magam fontos. Mennyiben játszik ebben szerepet az, hogy az, amivel kapcsolatban ezt az egészet művelte, az technológiáját tekintve öntől teljesen távol áll. Mivel fűt vagy mivel főz? Árammal vagy gázzal? Gázzal. Gázzal. Illetve, illetve azzal fűtök, főzni nem azzal főzök. Főzni mivel főz? Villanyal. Villanyal. Annak a természetességéhez mennyi ad szokott hozzá? Hogy Eleve villanyal tanult meg főzni, vagy gázzal tanult meg főzni nem, aztán? Nem, gázzal főztem. Mennyire volt rá, könnyű? Már nem most jöttem rá, hanem évekkel ezelőtt, mert hogy a lakásom tartozik a gázos főzési lehetőség, de évekkel ezelőtt rájöttem, hogy ez egy kis indukciós főző, főző gyorsabb, és, és főleg gyorsabb, és, és kényelmes. És hogy jött erre? Hogy vettem egy ilyen izét, azt már, hogy miért vettem, arra Ez már nem az. emlékszem. Tehát akár gáz sütője is lehetne? Tehát az is lehetne? Hát lehetne, őzöm, lehetne mert a, a tűzhelyemnek a sütője is villany. Hány emberre főz? Most hát leggyakrabban egyre. Amikor jön a család, akkor többre. De az ritkán van. Hány éves? Én? Uh -huh. Sok. Mennyi? 78. 78. Maga az internet... Bocsánat, bocsánat, bocsánat, Hét. Bocsánat, elnézést. Én uh, magamtól. Uh, helyes. Uh, hogy az internet és ami mögötte van, tehát ez az egész világ, ez mennyire volt idegen az önszámára, és a tanulási folyamata hogy alakult? Ezt nyilvánvalóan már azért kérdezem, amiért eleve be Visszaemlékszik arra, hogy ez az egész internet, nevezzük ezt is izének, ez nagyjából hány évvel ezelőtt tört be az ön életébe, függetlenül attól, hogy a világban már jelen volt? Régóta, régóta. 67 éves koromig dolgoztam. Igen. Olyan helyen, ahol kellett használni, ahol, ahol írni kellett az interneten. Mivel foglalkozott? Tessék? Mivel foglalkozott? Nem akarom elárulni. Körülbelül. Körülbelül? Hát egy hivatalba dolgoztam. Ez egy minisztérium volt, és ezért nem akarom. Igen, hogy volt minisztérium. De akkor miért titok? Nem. <gül> nem, kicsit lejjebb. De miért titok? Tehát mi, mi, mi az a jellege, ami nem miatt? akarom, hogy esetleg meg tudják, hogy én betelefonáltam. Jé, de miért ez mivel járna együtt? Semmivel. Tehát mégis aggódik nem, emiatt? <gül> Értem, Érted? De nem elég, ha felismerik a hangját? Hát remélem, hogy nem ismerik fel. Még az is lehet, hogy az ismerőseim nem is hallgatják magát könnyed, könnyed. Csak sosem szoktam érteni ezeket a félelmeket, de a félelmeket az embernek... Látja, ez ugyanolyan félelem, mint az, az internettől, csak más, csak az ember mindegyiknek más a nyitja. Akarja, hogy erről kérdezzek, vagy ezzel gyújsunk túl? Nyugodtan kérdezhet, de én nem félek az internettől, csak nem tudom. Oké, tehát ott tartunk, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor nyugdíjba ment, vagy tíz évvel ezelőtt, amikor dolgozott még, akkor az internettel önnek együtt kellett dolgoznia, bár tíz évvel ezelőtt azért az internet már réges -rég benne volt az életünkben. Milyen módon jelent meg az ön életében a munkáján belül az internet? Hát azon kellett írni, meg azon kellett megkeresni dolgokat. Ez tíz évvel volt, hogy korábban is? Ó, várjon, már nem emlékszem, hogy korábban mit csináltam, biztos, hogy ilyen mértékben nem használtam. És mechanikusan, vagy megtanították, és aztán elkezdett vele szórakozni, elkezdett vele megismerkedni? Nem szórakoztam, mert kellett, és, és csak annyit, amennyit ahhoz kellett, hogy azt tudjam csinálni, amit csinálok. Mennyire volt idegen? Nem ment könnyen. Mennyire volt idegen? Hát még most is idegen, meg most se tudom például ezt az egészet. Mennyire idegesíti? Mi? Az, hogy nem ismeri. Nem idegesít. Amit, amit a, ami kell, arra előbb-utóbb rájövök. Amikor, amikor azt mondja, hogy rájön, ez egy nagyon jó kifejezés, akkor valójában kísérletezik, és így jön rá, vagy tanulja? Mm, tanulni sajnos még nem tanultam, ez a nagy baj mert hogyha tanultam volna, akkor nem milyen bután állnék hozzá a dolgokhoz, de hát már mit tudom, én eljutottam odáig is, hogy szóval gyakorlatilag használom az internetet, tehát mondjuk interneten bankolok, uh -huh. ami hát azért nem a legalapvetőbb internetes izét. Ezt pedig kimutatta meg önnek, a saját magától tanulta? Ú, a fenet tulajdonképpen, Tulajdonképpen, hát saját magamtól erre azért nem jövök rá, Hát ha követi az ábrákat, Jó, vagy követi az instrukciókat. Aki azt mondta, hogy ne hülyéskedjek már, uh -huh. Csinálja ezt. Tehát egy bankfiókban azt mondták, mondták, hogy ne... Jöttem. Igen, igen. És, és amikor menet, azt mondták önnek, hogy ne hülyeskedjen, ezt... már, akkor úgy átmenetileg e, nem gondolta azt, hogy azt mondja neki, hogy de igen, hülyeskedni fogok, mert ne akarjon engem kioktatni, meg abból adódjon. Nem, nem, nem, nem, azért nem ez a típus vagyok. De félreért, ez egy ilyen belső ellenállás. Tehát, hogy az, amihez az ember hozzászokott, az, ami az ember életében működött ismeretlen hosszú ideig, különös tekintettel arra, és sose gondolta azt, hogy az egyszer ki fog menni a divatból, akkor ezzel kapcsolatban senki ne hozza őt kész helyzet elé, és ajánljon fel egy olyan megoldást. Mivel ő egyébként saját magától nem akart volna élni. Ennyire vagyok. Jó. És meg tetszett? Igen. Hát ez védjegyesek kényelmesebb, mint elvenni postára csekket feladni, például, meg egyáltalán. De azt is megéri ezzel kapcsolatban, hogy egy csomó olyan emberi találkozás, oké, okay, rendben van a postára elmenni, nem feltétlenül nagy élmény, nem. de hogy egy csomó olyan emberi találkozó marad ki az ember életéből ezáltal, amely korábban kiküszöbölhetetlen volt. Mi maradhatnak ki ez? Hát az, hogy az ember felöltözik, elmegy a postára, akkor vesz nem. valamilyen sorsjegyet is, beszélget emberekkel, tehát hogy ez a része abszolút nem hiányzik önnek. De nem ám? Nem. És az, hogy nem megy, nem, az nem azt jelenti, hogy én egész nap itt ülök a számítógép előtt szórakozom, hanem csak azt csinálom, amit kell. Milyen képe van, illetve nem azt kérdezem, mert nem a típusára vagyok kíváncsi elsősorban, hanem arra, hogy ki ki és mi alapján. Egy valaha volt kolléganőmmel együtt vettük. Hány éves? A gépem? Uh -huh. Hát azt már tudjuk, a hogy jön ön hány éves. A éve vettük, amikor nyugdíjba jöttem. Az tíz éve volt? Körülbelül. És lecseréli még majd egyszer, vagy megteszi ez? Hát Nincs... még egyelőre bírja magát, de azt, azt mondták, hogy nem biztos, hogy ez sokáig így lesz. Úgyhogy akkor le fogom cserélni, persze. Főleg még, ha élek. Mert az kell hozzá. Az mindenféleképpen kell hozzá. A közelmúltban ki -e halt meg? Hm? Egy volt kolléganőm amikor önt elérik azok a hírek, amikor kollégái, barátai, ismerősei életkorukból adódóan meghalnak, és ez az elmúlt Érintenek. idő. Érintenek. Tessék? Őlek, hogyha korosztályom. Maga akkor... fiatalabb, mint én. Eszébe jut a korkülönbség? Na, a halál eszembe. Úgy, úgy, úgy. A korkülönbség után ez lett volna a következő kérdés, a következő kérdés az lett volna, hogy ön mikor kerül sorra. Hát ez az. Hát ezt nem, ezt, ezt nem nagyon várom. Csak, csak egyre közelebbnek tűnik. És számolgatok. Ezt mióta van? Hmm. Hát úgy 70 után már kezdődött. Előtte kevésbé? Igen, előtte Előtte, előtte mindig legalább 10 éve fiatalabbnak éreztem magam, mint ami voltam. Legalább. Mióta van egyedül? Rég. Oka? Hát, egy külön, hát külön A Elváltam, uh -huh. és nem is óhajtok mást hozzá. <gül> Nekem elég volt az együttlétből annyi. Miből letelege? Hát nagyon nem stimmeltünk össze szokásainkban, és ez rettentő nehezen viseltem. És ez az elején nem volt világos? Elég régóta világos volt, de volt egy gyerek, akit nevelni kellett, és nekem az volt az elvem, hogy az menjen ki. Úgyhogy akkor váltam el, amikor a gyermekem külön És ez hány éve volt? Olyai, 96. 96. Nem 96. Ez nem tegnem volt. Nem. Akkor ez a gyerek, ez már elment. De akkor még utána együtt élt. A gyerek elmúlt 40 éves. Együtt, egymás mellett, jobban mondva. Hány éves a gyerek? Gyerek? Már most már közel az ötvenhez. Uh -huh. És hogy közel költözött a férje? Vagy a gyerek költözött közel? Hmm. nem csak az előbb valamit elkezdett mondani. Ja, az, hogy együtt éltünk, mert nem volt lakás. Uh -huh. Aztán lett egy lehetőség, hogy tudtam olyan kölcsön szerezni, ami jó jött, és tudtam venni egy lakást és akkor én jöttem el. Aztán eladtuk a közös lakást, stb. És a férjéből, hogy eleget, abból adódóan hirtelen elegett a férfiakból is, tehát hogy rájött arra, hogy minden férfi olyan, mint a férje, mert hát azért nem lett volna szükségszerű, a következő kapcsolata... Nem nagy férfi faló, soha életemben. A férfi faló is az, hogy az ember egy vállás után összeadja magát egy másik emberre, azért a kettő közötti különbséget, az zongorázni tudnám, nem itt ülnék. Azért én akkor már nem kis csirke voltam, és nekem egyáltalán nem hiányzott senki már. Hát 96-ban ön fiatal volt 26 ével, volt 50 éves, hát viccelje velem, hát 50 évesen az ember nem idős. Tehát az, hogy 50 nem éves... Nem idős, nem sem. Nem, nem öreges életet él. Hát barátaim vannak, járok ide, járok oda, itthon sose vagyok szinte. Tehát Nagy... én élem az életemet. Nagy mó Igen. Mekkorák az unokák? 17-13. Mit iszik? Nem iszom, eszem. Mit De teszik? már lefejeztem, pont lefejeztem. De mit teszik? Most egy kivit. Reggelim vége. Hánykor kell? Hát ébredek vagy kelek? Mert Jó, ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hánykor ébred? Ébredzi elég korán, 6 óra körül már felébredek még mindig. Engem teljesen meglepett, én tenap összerúgtam a porta a barátnőmmel, és eljönni már nem akartam, és beszélgetni se akartam, mert sok mindenben igaza volt. Nem nagyon tudom. rájön az ember. Hát nem nehéz, tehát az igazságérzetem azért saját magammal kapcsolatban, és azért még jobban dolgozik, annál semmit hogy az ember erre tudjon pillanat. Nem is kell rájönnie, tehát ezt az ember belül érzi, a rájövés az egy más dolog. Uh, és akkor, hát nem mondom, hogy kínomban, de TV, tehát fogtam magam, és lefeküdtem fél kilenckor nála, uh, ami hát uh, a halálnak lehet az alternatívája, vagy a szinonimája a tekintetben, hogy az ember lefekszik, és aztán csak forgolódni fog, mert fél kilenckor én a legritkább esetben szoktam lefeküdni, legfeljebb, ha beteg vagyok, uh, de valami teljes. Még meg is lepődtem, mert ugye az órát 5.25-re állítottam, uh, és akkor azt mutatta, hogy én most valami 9 óra nem tudom, mennyit fog Aludni, vagy körülbelül 9 órát, és ez teljesen lehetetlennek tűnt, és képzelje el, hogy fél-háromkor ébredtem először arra, hogy pisülnem, kell, és aztán közel fél-hatkor ébredtem, illetve hát 5-25 kor. Én nem is emlékszem arra, hogy utoljára, amikor aludtam ennyit, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek van jelentősége, tehát ha bár a barátnőm szerint az utolsó periódusban pohorkoltam, mert ő viszont az utolsó órákat már ébren töltötte, remélhetőleg nem az én horkolásom. Uh, uh, tehát egész egyszerűen, azt nem mondom, hogy kipihent vagyok, de valami olyan módon nézek a világra 9 óra alvás után, amilyen módon az ember 5 vagy 4 vagy 6 órás alvás után nem láthat, tehát hogy ennek mekkora jelentősége de, van, az hihetetlen. Is. Ha sokat alszom, akkor fáradtam vagyok általában. Igen, ez sokszor előfordul, de ez, ez ma kivételesen nincs, így nem fakad e, az, hogyha e. ma lefeküdnék fél kor akkor ma is el tudnék aludni, de egészen más a világ ebből adódóan. Lehet. És lehet, hogy még egy kicsit beteg, és azért jót tekint. Ez sincs kizárva. Eee, mit hoz a mai nap? Van-e már valami olyan dolog, ami megkülönbözteti a többitől? Jön a gázszerelő. Jön a gázszerelő, mert mit fog csinálni? Kicsit csöpög a kazánom, és azt fogja talán remélhetőleg megcsinálni, és nem kell a kazánt kicserélni. Hát ez nálam megoldódott. A világ vége. Elgenem a boiler lukat ki ugyanabban a fürdőszobában, ahol a radiátor, úgyhogy e, ismét majd mesterembereket fog fogadni az a fürdőszobám. Örülök, hogy telefonált. Örülök, hogy ennyi mindent elmesélt magáról. Örülök, hogy örömet kapsz. Hát szóval Azt a hangjából kiderült. Köszönöm szépen. Viszont Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd... Jó Lakatos vagyok, jó reggelt! Nem csak neked okozott a Hölgy Örömet, hanem nekem is, mert egy élmény volt hallgatni, és üzenem neki, hogy még most is legalább tíz éve fiatalabbnak látszik, mint amennyi. <coughs> Ezt mi alapján mondod? A hangja, a gondolkodásmódja... A, a, az élethez való hozzáállása, az önállósága, nagyon sok minden. És csak azt tudom a hölgynek üzenni, hogy az én nagynéném 98 éves, és ő is legalább 10-15 évvel fiatalabb, mint amennyinek a naptár mutatja, úgyhogy még van legalább 20 éve neki is, ha jól áll hozzá. Éva nénéről beszélünk? Éva nénéről beszélünk, igen. Mikor jelent meg a te életedben az internet? szerintem 98-ban. Ugye emlékeim szerint. Akkor mi történt? Megjelent az internet. De a világban akkor jelent meg, vagy a te életedben jelent meg? Nagyjából egyszerre. Te... De egy okos felnőtt férfi, vagy érzékeled-e a tompulást a tekintetben, hogy nem fog a fejed úgy, mint 98-ban? Igen. Abszolút érzékelem, és ráadásul napminat, nap, tehát amikor például tegnap is egy az egyik cégünknek a, a vezetőjével beszéltem, és akkor magyarázott a, az adott cégnek a tevékenységéről, akkor sokkal lassabban értettem meg, mint korábban, vagy azért, mert újabb dolgokat csinálnak, ami már nehezebben megy a fejemben, mert kevesebb alapinformációm van, vagy azért, mert tényleg butulok. Te egyébként a foglalkozásodból és a pozíciódból adódóan mennyit fejlődsz a szónak abban az értelmében, hogy együtt vagy olyan dolgokkal, amelyek változnak, és ebből adódóan tanulnod sem kell, mert ezek a változó dolgok gyakorlatilag ugyanúgy beépülnek az életedbe, mint korábban, vagy ebben is változás van már? Eh, abban az értélemben nincs változás, hogy most is tanulok. Tehát ezek nem beépülnek, és nem maguktól jönnek, hanem ezeket nekem meg kell tanulnom. Egy folyamatos tanulás. Ez egy effektív tanulás? Igen, igen, igen. Milyen formában? Hát most például befektetünk az energetikába a különböző cégekbe, és a frekvenciától kezdve egy csomó olyan alapfogalmat kell megtanulnom és megértenem az összefüggéseket, amit egyszer már lehet, tanultam, de most teljesen új dolgyság. Most arról beszélünk, hogy szakirodalmat olvasol. Így van. Pontosan, szó szerint. Mert mindig, amikor mondanak az embereim valamit, akkor legalább három szint mélységig, megkérdezem, hogy miért. Mond egy választ, és az miért. És a szakirodalma olvasásával... A matologot... De? Érteni akarom a dolgot, nem pedig csak a felszínt. Part. És az a szakiradalom olvasásával a mennyire leszel egyenrangú partnere annak, aki egyébként ért hozzá eleve? Mármint úgy eleve, hogy ez a foglalkozás? Uh, abból a szempontból leszek egyenrangú partner, hogy egy helikopter ahogy az egészre rátekintek. Tehát az alapfogalmakban soha nem leszek olyan felkészült, de az összefüggésekben talán még jobban is, mert ők elvesznek a részletekben. És miben tapasztalod a változást, a lassulást, Uh, vagyunk. Uh, A türelmetlenséged az effektíve változott az elmúlt időben? A türelmetlenséged az effektíve változott az elmúlt időben? Igen, igen, De a igen. türelmetlenséged az arra vonatkozik, hogy az Isten fáját miért nem értem én ezt már, miközben korábban egy idő elég volt, ahol, ennyi idő elég volt ahhoz, hogy valamit megértsek? Vagy mire nem, vonatkozik a türelmetlenség? Nem, nem, nem. A, a türelmetlenség arra vonatkozik, hogy nincs türelmem kivárni, amíg valaki hosszan elmagyarázza, hanem én puskapor jelleggel kérd vagy Puskapor. Tehát, hogy folyamatosan kérdezek, kérdezek, mint a puska ropogás. Uh -huh. És ez korábban nem így volt? Nem, korábban egyrészt hosszabb ideig tudtam hallgatni, másrészt amit meghallgattam, jobban be tudtam építeni. Tehát egyre inkább csak a, az apukám mondta mindig, hogy csak a saját fejemmel tudok gondolkodni. És ez, amit én is egyre inkább kezdek érezni. És korábban ez nem így volt? Nem, korábban képes voltam másoknak a gondolatmenetére ráállni és megérteni. Mennyire tudsz ezzel ellen harcolni? Akarsz egyáltalán? Mennyire ne, nem, nem tudok, és nem is akarok, ami nyilván előbb-utóbb már kijár az engem az üzlet életből, mert hogyha már annyira csak a magam feje után megyek, akkor az, az a kooperáció romlik. Ugye lesz észreveszed másoknál is? Nem, mondjuk úgy, hogy ha most így nagyon belegondolok lehet, de nem, nem feltűnő, és nem érzem másoknál. Tehát, valószínűleg csak magammal foglalkozom ebből a szempontból. Meglep a folyamat, vagy hidege, hogy alkalmazkodom hozzá. És a másik, azt érzem még mindig, hogy azért nagyon sok új információt feldolgozok és lépést tartok. De látod azt a világot, amely ezt követően kezdődik a számodra, és amely adott esetben egy ajtón kívül folytatódik, míg ezt megelőzően az ajtón belül volt az életed? Igen, ezt látom. Tehát például amikor a kriptorról beszélgetnek a a fiatalok akkor nem merek már állásfoglalni, mert nem akarok hülyeséget mondani, miközben zsigelből azt érzem, hogy a dolog nem gömörül. Nem ugyanarról beszélünk, azt kérdezem, hogy el tudod-e azt képzelni, hogy egyszer abból adódóan, amiről beszélsz, az életed effektíven másféleképpen fog alakulni, és reggel nyolckor nem bemész, hanem kimész, és máshova mész, mint eddig? Igen, azt, hogy sehova nem menjek, azt nem tudom elképzelni. Azt, hogy ne azzal foglalkozzak, mint amivel most foglalkozom, el, azt el tudom képzelni akkor is aktív leszek, csak éppen más fog csinálni, jól mondod. Az utódod a szó átvitt értelmében megvan? Nincs. Nem is lesz? Nem tudom, hogy ebben az értemben e, pótolható helyettesítető vagyok-e, és hogy az a modell fönn fog-e maradni, ahogy ma működünk. De akkor lehet, hogy egy másik modell lesz, vagy lehetséges, hogy az egészet eladod? Nem, nem gondolom, hogy eladnám. Ezt nem csak a más üzemmódba fogunk átmenni. De már most is, ahogy most működik a vállalatcsoport, már az is teljesen más, mint hogy tíz éve működött. Sokkal önállóbbak a vezetőink, sokkal több dologgal foglalkoznak a vezetőink, és mi is teljesen más jellegű feladatokat látunk el, mint tíz éve. Mi az az én és a lakatos péterakja Három gyerek most éppen hol van? Az egyik, az az ágyában fekszik hetek óta, mert hogy meg kellett műteni a térdét, mert igen. E a másik Londonban keres állás magának, a harmadik meg egyeteművizsgára készül. Itthon? E, igen. igen. Köszönöm, hogy hívtál. De, de már mind külön lakik, nem belünk laknak. Rendben van, ezt nem kérdeztem. Kés csokom Andrea. Hát, átadom. Felbuszolok, háló. Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt vagy egyszer majd tovább megyünk. Azt kezdtem elmondani, talán, hogy a tegnapi felvételnek egy Jeff Beck számított be, amelyet a YouTube fogott és letiltott. Reggel, reggel, ne, ha hm? úgy van ez egy szokás. Három vagy négy? Hát. De ezért tiltást nem kaptunk, e-mailt e nem kaptunk. Régen, házak közt járat, azokon járnak, az indulnak el. De az e-mailben mi van benne? Van Azt mond az meg nekem, ból lesz van, majd lakóhelyű de nem erről beszlek, hogy kaptunk-e figyelvesztetést. Nem, nem, nem, nem, ebben kiderült, nem, ebben tévesz, kiderült, hogy amennyiben ötször megintenek bennünket, abban az esetben törlik a YouTube csatornát a teljes tartalmával visszamenőleg. És soha többet nem lehet visszatérni ebben a formában. Ilyen nem kaptunk? És ezt miért te kapod? Ah. De ezt én is látom. A kérdépen, a kérdépen, nézve, zsebében, jó. jó. Tehát nem kaptunk ilyen e-mailt. Még nem igen. Jó. Csak nem a 061 388 12 az elérhetőségem ma a 2023. január 18 a szerda van, és a pontos idő a 7 ura 42 perc. Ez a kéfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezőklami fiala János 18 éven a Liatak nem felette, és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ez egy a műsor, amelynek a főcíme fél órával a kezdete után jelenik meg. 061-253-8812 Mindjárt megmutatom a széket. Felismert tanárunk, vagy tán elfelejtett már. Kérnésem volna, már inkább, miért nekem át. Kis türelem. Hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk Itt van a város Vagyunk lakói Maradunk itten, Maradunk itt Maradunk reggelt. Jó reggelt Jó Először is elnézést kérek az esemet, hogy türelmetlen voltam. De nem volt egyáltalán, sőt, <Stock> más dolg miatt még az is lehetséges, hogy keresni fogom. Egyáltalán nagyon jól tette. Higgy el, hogy van most jelenleg egy talomban, vagy izében dobozban lévő műsorelek Ferenccel beszélgettem, és abban van egy olyan kérdés, hogyha ő egyébként nem jönne el otthonról és egy ágyban feküdnek, akkor vajon az ismeretsége, az mennyi idő után, után törné rá az ajtót, hogy mi van vele. E és ez a fajta érdeklődés amit ön mutatott, ez ebben adekvát. Tehát ez, ez teljesen, ennél több is beleféle, a kettőnk kapcsolatában. Aha, jó. Az, az a igazság, hogy, hogy amióta az ön műsorát hallgatom, teljesen megváltozott a, a, a figyelmem a világ iránt. Szóval nagyon, sok, tehát nagyon sokat köszönhetek ennek a műsornak. Sokat változtam, úgy érzem, hogy pozitív irányba. Remélem, hogy mások is így gondolják. Képzelj el, hogy... Próbálom a Facebookon mindig föntartani ezt a érdeklődésemet. Volt egy cikk, ami azt mondta, hogy a Gödi Samsung gyárnál a monitor kutat, az gyakorlatilag betemelték és 2016 óta semmiféle adat nem áll a Magyar Állam rendelkezésére, hogy mi történik Gödön a talajba, a talajvízbe, és egyszerűen megdöbbent, hogy ebből nem lesz semmilyen ügy. Tehát, hogy hogy ez, nem, hogy ez nem, nem lövi át a az e, senkinek se a küszöbét, tehát a, a médiának se, tehát hogy ez nem kerül elő még egyszer, és még egyszer, gyakorlatilag a rengeteg mozifilmet tudnánk mondani, hogy mekkora károkat okoz, feldolgozták ezeket a gyárak szennyezéseit az USA-ba, a világba, emberek nézik, több millió ember megnézi a mozikba, de a saját életünkben ez minket nem zavar, ez teljesen... Ne el, hogy megdob. ahányan vagyunk, annyiféle dolgot tartunk fontosnak, beleértve, hogy halványilag őzze, nem lehet arról, hogy ez hány embernek fontos, miközben más dolog ennél fontosabb, vagy foglalkozik vele, de nem azon a módon, ahol, amire ül, ön is rájön. De ennek a hiányossága, vagy az, hogy ez van, ez mióta van az ön tudatában? Hát ez elég régóta tudja, hogy én horgászom, meg a vizek szerelmese vagyok, és, és egyszerűen engem megdöbbent az, tehát tudja a, a környezetvédelem mindenki, amikor erre gondol, akkor ugye az, amit látunk, tehát hogy most akkor vannak-e fák, madarak, nyuszika, bármi, tehát bármilyen emlős állat, amit ugye mi nap nap látunk, de mivel a víz alá nem látunk le, tehát a víz felszíne alá nem látunk, az, az minket nem érdekel embereket, vagy csak nagyon kevés embert. És, pedig, pedig az, ugye még az ember az úgy működik, hogy tiszta ivóvíz nélkül vagy víz nélkül két-három napot bír és tehát meghalunk a legfontosabb leges legfontosabb uh, uh, forrásunk az az ivóvíz, tehát a, a, a, e, emiatt élünk, tehát há, két-három hétig is meg vagyunk kaja nélkül, akár öt hétig is, tehát ezt is kibírjuk víz nélkül nem. És, és hihetetlen, hogy, hogy, hogy mennyire nem érdekel minket az, hogy mi van a vízfelszín alatt, hogy, hogy azok a halak, azok az élőlények, amik ugyanolyan um, közösséget alkotnak, mint a, a rovarok, a, a madarak és a ragadozók, az minket ennyire nem érint, nem érint meg, és nem érdekel minket. Ez, ez számomra nagyon nehezen Értem azt, hogy mindenkinek más a fontos, és hogy más problémái vannak, de hogy, hogy, hogy ezek másodpercekre se érdekelnek embereket, az, az engem nagyon megdöbbent. Gyakorlatilag most az a jelenség, amiről beszámolt, az egy mondatban mit jelent? Tehát, hogy mi az, Na ami nem... jelenti, ugye volt egy, volt egy, egy per, a göd, Gödről, talán <coughs> az átlátszó, nem tudom melyik civil szervezet, perelte be a magyar kormányhivatalt, hogy mondják meg, hogy milyen, milyen monitor adataik vannak, a, a Gödi Samsung gyár környékéről, tehát hogy, hogy uh -huh. van-e szennyezés, terjed -e ez a szennyezés. És azt történt, hogy azt mondta a kormányhivatal, hogy ezek titkosak, döntés előkészítő anyagnak számítanak, és aztán perután kiderült, képzel el, hogy 2016-ban mértek utoljára, tehát a Gödi Samsung gyár környékén talajvíz, adatokat, és 2018-ban betemették, tehát gyakorlatilag nyolc éve fogalmunk sincs, hogy szennyezze a gödi gyár, és hogyha hogy ez a szennyez, akkor mekkora kiterjedtsége a talajvízbe, miközben az, az a rész, az a Budapest ivóvíz egyik legfontosabb pontja. És egyszerűen hihetetlen, hogy a magyar kormánynak fogalma sincs arról, hogy mi történik. Tehát a, ez Nincsen most semmilyen olyan eszköz a kezükben, amivel meg tudnák vizsgálni, hogy mekkora a kiterjedtsége esetleg egy szennyezésnek. Tehát így működik a magyar állam, és közben uh, adtak engedélyt a, a Iváncsán az SK Innovationnek, aki képzelj el, hogy úgy kezdték el a próbagyártást, hogy nem készült el a szennyvíztisztító berendezésük. És a, a Duna holtágába szeretnék vezetni addig a szennyvízüket, ameddig nem készül el. Egyszerűen döbbenet, és közben a Debrecenbe is akarnak nyitni egy árat, ahol gyakorlatilag a napi ivóvíz szennyezése az annyi, mint Debrecen ivóvíz fogyasztása. Tehát még egy Debrecent építünk fel gyakorlatilag Debrecen mellett, csak az a különbség, hogy Debrecenbe 200 ezeren a gyárba meg dolgozik majd 2000 munkás, és ugyanannyit fog szennyezni vizet, mint egész Debrecen. Egyszerűen hihetetlen. Nem mondom, hogy felkészülök, csak éppen néztem egy ezzel kapcsolatos cikket, de nem állítanám, hogy az ember egy cik alapján okosabb lett. Köszönöm szépen, hogy telefonált. És erre felívta a figyelmet, nem tudok ennél sokkal többet mondani ezzel kapcsolatban, mert hát az előző betelefonálókkal való beszélgetés az egyszerűbb téma volt. Most biztos vannak olyan betelefonálós műsorok, vagy az is lehetséges, hogy én korábban hirtelen nagy horderejű bejelentéseket tettem volna, vagy tesznek ilyenkor más és messze menők vonnak le, de ma tartózkodnék ettől elsősorban azért, mert emésztem a történetet és próbálok rájönni arra, hogy én a saját létezési körömben ezzel azon kívül, hogy teret adtam neki, mit tudnék még tenni. Én a már a figyelmet erre, és mostantól kezdve ezt folyamatosan megteszem, valamint, hát, e, e, ha minden igaz, akkor e, sikerült és sikerülni fog újabb és újabb embereket találnom, akik egyébként a YouTube rejtelmeibe bevezetnek engem, és kevésbé leszek outsider, független attól, hogy egy YouTuber vagyok a szónak abban az értelmében, hogy itt készítem a műsort. Tehát arra hívom fel szíves figyelmüket, hogy legyenek szívesek a... Kejfej Jansi Facebook oldalát megtalálni. Itt kérem Alással azt mondja, hogy Kejfej Jancsi műsor. Itt engem lehet látni, amint egy téglafal előtt vagyok. Jelenleg 215 kedvelés és 377 követő, ezt tünteti fel, ez tízes nagyságrenddel több, mint amennyi tegnap volt. Szép lassan várom, hogy ide önök feliratkozzanak. step by csepp, step by step. Még egyszer tehát Kejfej a Facebook oldalát, meg a Kejfej Facebook oldalát, és ott legyenek szívesek, Elsősorban a követés rovatban, másfél a kedvelés rovatban feltüntetni saját magukat, hogy ott minél csinosabb számok szerepeljenek, már ami a nagyságrendet illeti. Erre szeretném önöket kérni, tehát keyfejöncsípont.hu, és itt ennek a Facebook oldalát, ha megtalálják, én vagyok rajta egy téglafal előtt. Onnan lehet megismerni egy szürke téglafal előtt. 061 253 a nem Facebookos elérhetősége ma 2023. január 18-án szerdán. 19-én és 20-án hagyományos műsorok vannak, tehát különböző közéleti személyiségek követik egymást, ezek a napok nem <kül> interaktívak. Most búlik pontosan, engedem, hadd menjél. Szaladjon kifelé belőlem, gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Mennyi. Villámlik, menny ezt ez tényleg szerelem. Hogy elsuhan feledtem egy madár Hátongó szívében, szöges drócsőrében szalmaszál Magamat ringatom, végül andol egy almafár Az Isten kertjében, alma volt halál Vágtak még tovább, eleg az éjben Álmokfoltas indián a egy páltoz szívre meg a konyi a késben, alatt, sár és ingován. A szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, potlumok, kőpokó, szilánkos mennyország, folyékony torsz tüpő, Szent János bogara. Hát egy 253, 8 vagy 8, 12. Holnap fél nyolctól, nyolc, Winterman-tesz Dolt, 8 órától, Györgyev és Benedek fél kilenctől pedig kis Ambrus áll képjelencsi rendelkezésére. Ez például úgy változik, hogy kivételesen nélkülöznünk kell Filipov Gábort, így aztán már 4 8 tól vendég lesz is Tibor, majd 8-tól Horváth Csaba, félkilenctől Füli és Balázs. Jó reggelt! Jó kívánok! Megmondom őszintén, én nem hallgattam ideig a műsort, mert Rafael Nadal néztem, aki most esett ki a Ausztra Open második fordulójába, de hát nagyon. Ennyi az időkülönbség? Igen, igen, igen. Ott még kettő, igen, igen. És kiejtette ki? Nagyon szomorú volt. Egy McDonald nevű amerikai. De hát maga a kiesés ténye az, az, az egy dolog, az tény, de hogy, hogy esett ki, az nagyon megint megsérült, és az egész csapata mondta, hogy jöjjön le, és adja föl, és nem adta föl. S felesége adott zokogott, És aztán, ahogy mutatták, hogy végigbattyog, nagyon szépen lassan lehajtott fejjel a rend a folyoson. Így eszembe jutott, hogy hát azért nyilvánvalóan neki is megfordul a fejébe, hogy lehet, hogy most volt itt utoljára. Ami Mi a sérülése? Szom, szomorúan katasztroly. Hát van a csípője valószínűleg. De ilyen nagyon-nagyon szomorúan katastrolytikus volt. Hogyan sérült meg? Egyszer, egyszer csak el elke, bicegni. Egy, egy, egy, egy mozdulatnál így legugolt, és akkor látszott, hogy fáj neki, és aztán játszott tovább. Nem és nagyon... hogyan volt az, hogy a környezete próbálta rávenni arra, hogy hagyja abba? A szünetekben. De mit lehetett látni? Ö, hogy, hogy, hogy mondják neki? Hát a, a, köz, közvetlenül nem lehet. De te a feleségét hol látod? Ott, ott ült a boxban. És lemutatták, ja. hogy beszél hozzá? Mutatták a feleségét, igen, sokszor mutatták a feleségét, igen, igen. Meddig bírta? Végig játszotta. Végig játszotta, sőt, még a harmadik szedben egyszer vezetett is, de akad akadó, hogy lépni nem tudott. De egy három nurra kapott ki? Igen, igen. 64-64-75. Uh -huh. Sok közönség hogyan reagált? Hát természetes állva tapsoltak neki. Bele tudod-e érezni magadat, vagy képzelni magadat ilyenkor az ellenfél helyzetében? Uh... Nem, azért nem egyébként, mert hogy azt gondolom, hogy ezek a professzionális tenisjátékosoknak el kell tudni ettől vonatkozhatni. Szóval nehéz egy sérült játékossal játszani, de ha neki megfordulna a fejében ez, akkor elveszteni a meccset, és neki ez a hivatása. Meg is kérdezték tőle, hogy milyen volt, hát mondta, hogy próbált arra koncentrálni a saját meniszérét. Szóval itt azt hiszem, hogy, hogy számon kérni valakitől. Nem, nem, nem a, távol álljon tőlem a, a, a számon kérés, Csak ugye az emberben ilyenkor benne van az, hogy professzionális játékos ide, professzionális játékos oda, tisztában kell, hogy legyen azzal minimálisan, de lehet, hogy ennél nagyon mértékben, hogy mit tesz Koszkára ilyenkor a másik, és hogy ezt ő milyen mértékben tudja hátráltatni, vagy elősegíteni a saját maga játékával. És... Persze igazad van, de hát pont ez a lényeg, hogy ő erről nem tehet. Nem, ez, ez, ez, ez, ez ezen kívül van. Igen, de nem tud mit tenni, nem nagyon tud mit tenni, hát azon kívül, hogy játszik. Nem mondhatja azt, hogy figyelj, öreg, már ebben meg vagy sérülve. Hát nem tudjuk, hogy mit mondhat, hiszen amit mondott, hogy nem mondhatja, az pontosan azt mondhatja, hogy mondhatja, nyugodtan De teljesen igen, de hát ez, szóval, aki, aki látta már nadalt játszani. Szóval én ezt értem, én ezt értem, csak... Utáni... Az, az nem játszik nála. Szóval ilyenkor nem tudom, mit kattahat be, hogy neki akkor is ott végig kell ezt játszani. Hány éves? 36. Mhm. Uh -huh. De tulajdonképpen ez, ez, ez, ez is egy ilyen fura dolog, mert hogy egyébként mindig, mindig azt mondják, hogy a Nadal meg a Féder és éves volt, csak egy évvel fiatalabb, és egy egész más karakter. egy szóval egész más, hogy, hogy ítél, ítél. De ez jutott az esetbe, akkor, amikor nézted a folyosom? Tessék? Ez jutott esetbe, amikor nézted a folyosom? Nekem az jutott eszembe, amikor ott hogy mi járhat az ő fejében, hogy nem szokták így mutatni. Szóval, Pont ezt akartam kérdezni, nem. hogy nem szokták ezt mutatni? Nem, nem, ilyen hosszan nem szokták. És nagyon hosszan mutatták, nem közelről, de hogy látszott, hogy lehajtott fejjel nagyon lassan megy, biztos hihetetlen gondolatai lehetnek, hogy, hogy lehet, hogy tényleg so utoljára volt itt. És akkor így abba a pillanatbácsra dolgozni. A te életedben volt olyan, hogy egyszer felébredtél, Természetesen előtte történtek dolgok, és egy olyan úton indultál el, azon a napon legyen, az hétfőszer, de a péntektök mindegy, amilyen úton azt megelőzően nem jártál, mert valami befejeződött, de itt épp úgy lehet az, hogy valamilyen munkát hagytál abba, mint az, amikor az ember elválik valakitől, és onnantól kezdve nélkül zajlik az élete, tehát nem feltétlenül egy sportpályafutással kell egybevetnem a te életedet. Visszaemlékszel-e Emléks, igen, emlékszem ilyen ilyenre magánéletire is, meg munkába is. Ami nem ilyen személyes, sor, de igen, de volt. volt. És emlékszel -e arra, hogy még mielőtt ez bekövetkezett volna, azon gondolkodtál, hogy ez mennyi ideig húzható, illetőleg, hogy ezt el lehet -e kerülni? Hiszen nyilvánvaló, hogy amikor e, a Nadal e, játszott ma, akkor a fejében kellett, hogy legyen, hogy ez valahol ott van, ha csak nem a semiből jött ez elő. E, általában ez nem így szokott lenni, tehát hogy végül is az ember egy döntést, egy bizonyos sérülés, vagy egy ha. valamilyen esemény következtében hoz meg, vagy Képes arra, hogy ne várja ezt be, és úgy döntsön, ami adott esetben a környezetét is meglepi, de saját maga tisztában van azzal, hogy miért dönt így. Igen, volt, volt ilyen, és, és én legalábbis úgy emlékszem saját magamra, hogy akkor mindig abban kapaszkodtam, hogy akkor, hogyha volt, történt ugyanabban az, abban az, a kapcsolatban egy pici jó, akkor próbáltam magam hitetni, hogy de, de, de még lehet. Te magad mennyire tartoztál azok közé, akik egyébként készültek a változásra, és készültek arra, hogy azt követően... Nem vagyok abban jó, nem, nem vagyok benne jó. Szerinted a Nadal mennyire van tisztában azzal, hogy milyen lesz az élete, azt követően, hogy nem lesz aktív sportoló? Én, én azt hiszem, hogy nem ez, ez nyomasztja leginkább, mert, mert szerintem azt ő pontosan tudja, neki minden lehetősége van arra, hogy egy teljes életet éljen, de maga az, hogy, hogy ezt lezárni, akkor is egy egész másik dolog. De hogy ő, ahogy ő zokogott tavaly a rodley a lénában, vagy a rod Lever kupán, amikor, amikor a Féderet bucsúztatták azért az sokat sokatmondó volt. Ő szinte jobban, mint a Féderer. Szomorú vagy? Igen. Valahogy, valahogy abszolút az életem része, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt a három embert együtt láthattam, sok éven keresztül. És alapvetően meg tud mondani, mitől vagy szomorú? Vagy miért? Azt hiszem, hogy, hogy ez, hogy, szóval ettől, hogy, szóval ez és az egy forradalom, mert nem halnak meg, és nem kell őket elsíratni, de mégis valahogy így nekem teljesebb és kerekebb a világ, hogy ők vannak, és láthatom őket. Annyira örömet okoz. Magyarul, hogy te most amiatt vagy szomorú, hogy nem lesz több James Bond film? De igen, igen mennyire fog hiányozni ez a sótartó az asztalról? Lesz helyette más, de ilyen sótartó nem lesz. Hát ott bele ha hogy... Te képes ugye... voltál egyébként meccseket, vagy tornákat csak azért nézni, mert a Nadal volt benne? Hát a meg a Federer, igen. igen. És az Úgy ő eltűnésükkel mások jöttem. párhuzamosan nem emelkedtek lassan fölfelé, nem azt mondtam, hogy a helyükre, de fölfelé. Nem. Nem, nem, nem. Hát azt mondom, hogy a Formágy Bésier nekem teljesen érdektelem. Ami szerint, azt jelenti, hogy az is lehetséges, hogy Varga Géza a Nadális féder kiesése után nem fog érdeklődést mutatni a tenisz iránt? De biztos bele fogok nézni, és biztos el is ragad, mert hogy tenisz hiszem, és nagyon szeretem, de, de té tényleg azt gondolom, hogy nem. Ez egy érzelmi viszonyulás volt. Vagy van még szerencsére. Amit nem fog követni más? Hát legyen olyan, jó lenne hogy az ember bereszedhet bármikor egy, egy újabb nőbe, amikor nagyon csalódott, és azt mondja, hogy soha többet, akkor is abba reménykedik, csak most én nem látom, hogy az utóbbi időben vannak fiatalok, lehet őket szeret, nagyon tehetségesek, de valahogy nincs meg ez a kötődés bennem még. Pedig tényleg nőnek föl olyanok, vagy itt van ez az új spanyol fő, ez az alkazár is, lehet, hogy olyan lesz, mint a Nadal, de én nekem például nem, nem valahogy úgy nem jön be. Úgy kezdted nagyjából 6 7 ugye hány perccel ezelőtt, hogy nem nézted eddig, mert vagy nem hallgattad, hanem mert a Nadal. Mi lett volna a folytatás, hogyha nem kérdezlek? Csak ezt akartam igazából elmondani. Tehát ez volt a dolog. Nagyon forrá rányomja a bélyegét a reggelre pedig, Csak úgy oda bekapcsoltam egyébként a KF és úgy mondom, megnézem, hogy ki játszik az Auser open és akkor már játszott a Nadal, szóval nem végig láttam. Hát ez hogy létezik? De azt hittem, hogy te eleve avval kezdtél. Nem, nem, nagyon korábban Ausztráliában, nem. Nem, Ausztráliában nagyon koráltam. És ahogy fölkeltem, bekapcsoltam a tévét, de ugye tettem, vettem, és akkor bekapcsoltam a rádiót is, már de aztán mikor láttam, hogy a nadároktól elkítottam a rádiót, és onnantól fogva már nem nagyon tudtam másra figyelni. Sajnálom. Ez van. 06 1 2 -8, -8, 8 12 A vére véredek, szemű senki háziak, rám figyeljetek, bocok vagyunk, és mind belehalunk. Ékurádió, kábítószerek néz rám, és egyből gerjedek szerelmes leszek, és mind belehalunk. Na ez az üzenet tartóból, te kedszel mással beszél, de a szeme az itt kopog a halát 12 és továbbra is felévem a szíves figyelmüket, hogy a facebook oldal és itt a Részint a kedvelés, részint pedig gyermondom Kejfej műsor követő és kedvelés azóta is változott. Most már 387-nél tartunk. Lépjük túl a 400-at, a 450 az 500-at. Step by step, tehát Kejfej Jancsi egy szürket téglafal előtt vagyok lefényképezve. Ott legyenek szívesek bejelölni a követő és kedvelés részt. Elsősorban a követést köszönöm szépen. A közeljövőben további instrukciókat adok még. Bejebb és bejebb a YouTube irodalmában. 0612538812. Rövidesen bemutatom a székemet. Egy, kettőtve három, nyolc vagy nyolc, Aki tudja, éneke jártunk Jártunk lehajtott fejjel, azt hittük, soha nem jön el De amikor megszületett Felemelte a lehajtott fejeket Önnepe forró azt ős A bándor hazatér Örbent a bús Kísért szemedet emeld az égre Sohagys fel lassan Köztünk vagy végre Én is személy is hogy ő a megváltó, akire vártunk, az öröm hírhozó. Oh -oh. Megálmodtuk minden álmunk, és álmatlanul egyre csak vártunk, váltottunk hitet, mint más az ingét. Most megjött, és nem kell több bizonyíték. Ünnepe forró, a dús, a bándor hazatér, örvend a bús kísér, szemedet emeld az égre, sóhagys fel lassan. Én is és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk az öröm hírhozó. ho oh, oh, ho oh. Számoljunk sorra a múló napokat, a remény vagy a A kívül semmink nem marad, de most, hogy őszre mondja a nevedet érzed micsoda erő, a szeretet, ő forró, Azt a hús, a bátor, a fős, A bátor, a, fős, a bús, kését szemedet emeld az égre, sohajts fel lassan. Még 18 másodpercet kiveszünk az elekből, azt majd még elküldöm neked. Én is tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az öröm ne Igen, én is személyis tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az 061. 2 5 3 Hogy ő a megváltó, akire vártunk, Az öröm hírhozó Ho -ho -ho -ho. Mondd el, mi a baj, bébé, figyelek rá. Előttem ne legyen, titkod, én nem vagyok az apád. Látom van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Gyere, ne félj tőlem, én nem verlek át. Belekezdél hát, folytasd tovább. Ha akarod, sutokhat, nekem az is elég, hogy halljam. És én majd ott leszek is, segítek, ha baj van. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Nem hiszed-e, hogy az élet tényleg örökké tart? Hiába úszol bele a pedig ott van a másik part. bemutatom a székemet. Ja, a széket elsősorban azért hoztam el, illetve nem elsősorban, hanem kizárólag ennap el felhívott, és megkérdezte tőlem, hogy Jöhetek, hát TGM halálára beszélt, és kérdezte, hogy ez rá milyen hatást gyakorolt, és akik azt mondják, hogy a tegnapi és a mai műsorban meglehetősen visszafogott voltam, ők nem sokat tévednek. Hogy az ember egyébként a visszafogottságát mikor engedi el, és mikor lesz az ellenkezője, ezt nem tudom önöknek megmondani. Nyilvánvalóan minden nap más vagyok. Igyekszem ezzel relatíve keveset foglalkozni, Különösebb jelentőséget én a mondok, hogy ne... Tehát ne... ne, ne, ne, ne. Gondoljanak többet a dolgba annál sem, mint amit érdemes, hogy valami szörnyűség történt, vagy ezentúl ilyen leszek. <kül> Minden nap más vagyok. Um, nem tudom, mikor ismerkedtem meg TGM-mel, hallványilag gőzöm nincs. Valami azt sugja, hogy a, az SZDSZ-féle parlamenti képviselősége idején nekünk ismernünk kellett egymást, de nem tudom. Amire biztos, hogy visszaemlékszem, az az, hogy a Kejfe egy meglehetősen szoros kapcsolatot hozott létre a kettőnk között, hogy hogyan arra sem emlékszem. Arra sem hogy egyébként Visegrádra vagy Esztergomban, de talán inkább Visegrádra miattam jött el. Halavály, lila lilagőzöm nincs, azt tudom, hogy együtt mentünk, hogy ott találkoztunk, vagy együtt mentünk, ebben se vagyok százszázzal, legyen biztos, Dehát azt nem mondhatják, hogy mindenre pontosan emlékeznék. Arra emlékszem, hogy a Budapest Rádiónak akkor az ügyvezetője vadász Gaston volt, és én egyebek között azért mentem el talán Visegrádra, Esztergomra, valahova, hogy uh, úgy tűnt, hogy akkor én valamilyen nomináltja vagyok, a, akkor voltak ezek a média hajók, és ott a média hajó egyedi Nagy Miháinak volt a szervezése, és ott különböző díjakat lehetett kapni, és hát mindig is nagyon hiú voltam, és mindig is nagyon bírtam, hogyha a tevékenységem kapcsán valamilyen elismerésben részesülök, uh, és vagy eleve tudtam, vagy ott derült ki, de talán már előtte lehetett tudni, hogy én nomináltja vagyok valamelyik kategóriának, már nem emlékszem, hogy melyiknek. Minden esetre ezt a széket, ezt 2002-ben kaptam, ez egy 21 éves szék. December ége, tullahó, az egész város egy nagy dugó, és itt a hátán hó, hó, hó. fel van írva a magyar sajtópáholy tagja 2002 fia, a 2002 Fiala János rádióriportert. Ez a rendkívül a pár, ez nem volt voltam, ezt már otthon tettem, szakadják szóval. ki a És azt tudom, hogy akkor ott volt a TGM, már csak adjus emlékszem, mert bemutattam TGM-et Gastonnak és mondta a TGM, hogy ő még soha az életében nem fogott kezet egy Gastonnal és hogy egész életében arra vágyott, hogy ő kezet fogja le egy Gastonnal ami bizonyos szempontból Eszterházi Pétert idézi, aki nagyjából hasonlóan beszélt akkor, amikor kezdet fogott André Kostolányival, de ott egy Kostolányinak volt jelentősége. Ez az, ami tegnap eszembe jutott primér módon elel telefonja után, bár TGM kapcsán nyilvánvalóan nem ez a legfontosabb. Elnézés, hogyha most bárkit megbántottam volna ezzel a történettel, hogy ezzel hozakodtam elő, és nem valami mással, és emiatt hoztam be ezt a széket, amit egyébként az otthonomból nem mozdítottam el az elmúlt 21 év folyamán. Nem is költöztem az elmúlt 21 évben, tehát nem volt miért elhoznom. 53, 88 12 ha telefonálnak, beszélgettünk, ha nem... Lassan befejeződik a mai műsor, és a holnap és a holnap utáni műsor fix menetrenddel rendelkezik. Holnap fél nyolctól Vintermantel <coughs> Zsolt 8 óra 4 perctől, György és és 8 óra 31 perctől, um, Kisambrus Budapest általános főpolgármester, helyettesen lesz a kéfe Jöncsi vendége, Pénteken pedig 7 óra 14-től egészen 8 óra 4 percig Navracsis Tibor mintán nem ér rá a Filipov, és nagyon sok mindenről lehet beszélgetni. Navracsi Tibor krős tekintette, hogy az Európa Kultúrá és Fővárosa projekt is most kezdődik. 8 óra 4 percől Horváth Csaba, Zugló polgármestere 8 óra 31 perctől, pedig a miniszterelnökség politikai államtitkára Fürjes Balázs lesz a vendégem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, tehát ma szerdán, péntekről beszélni lehet, hogy könnyelműség, de én mégis megengedtem magamnak. 8 óra 26 perc van, amennyiben szeretnének itt tartani, 8 óra 31 percen túl, abban az esetben valamilyen aktivitást mutassanak, vagy 8 óra 31 perckor elköszönök önöktől. 061, 253, 88, 12 Nem szólt, nem is kérdezett. Hívom fel szíves figyelmüket, a Kejfej Facebook oldala Kejfej Jancsi Facebook oldala A követés robatot legyenek szívesek bizgatni annak érdekében, hogy ott minél több követő legyen egy téglafala előtt egy szürke téglafala előtt vagyok követés, lehet lájkolni is de elsősorban a követés legyenek szívesek 8 óra 30 perc 061 12 először. Mondanám, hogy bevárom a négy század, de nem vagyok biztos. Most 395. Nulla a 8, 8, 12 másodszor.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 2023. január 19-én ismét találkozunk 7 óra 14 lesz az műsor és a mai műsort immáron nagy valószínűség nélkül nagy valószínűség nélkül, nagy valószínűség tiltás nélkül fogjuk túlélni így aztán a mai műsor után követhető lesz nem csak real time-ban követhető Van a 400 követő, köszönöm, holnap folytatjuk a számolást, de igyekszem nem a számok bűnöletében élni. Nagy a kísértés, de igyekszem eltekinteni tőle. Távol létemben döröpont, kisdkísérpont, Fialajanos, a nevem, kukac.gmail.com